Лієн Моріарті. Велика маленька брехня. Розділ 44. Селеста дуже скоро зрозуміла, що в цьому книжковому клубі самі книжки відходять на другий план, поступаючись в процесу. Це її трохи розчарувало. Вона хотіла обговорити прочитану книжку, вона навіть підготувалася до цього. Як хороший юрист, відмітила кілька сторінок кольоровими стікерами надписала кілька змістовних коментарів на берегах. Вона прибрала книжку з колін та тихенько поклала її у сумочку, перш ніж хтось помітив її закладки і почав їй за це тролити. Ці насмішки були б не злі, дружні, але зараз вона просто не мала сили їх опиратися. У шлюбі з Пері вона постійно мусила бути готовою пояснювати та виправдати свої дії постійно слідкувати за тим, що вона сказала чи зробила, і водночас ніби захищати свою готовність захищатися. Її думки та почуття змішалися в такий незрозумілий мікс, зв'язалися в такий вузол, що часом, як от зараз, коли вона була в кімнаті з іншими нормальними людьми, за те, що вона не могла сказати, скупчилося в горлі і на якусь мить їй перекривало дихання. Щоб сказали усі ці люди, якби знали, що хтось, такий як вона, сидить тут поруч з ними та передає їм суші. Гарно виховані люди, котрі не курять, ходять до книжкового клубу, роблять удома ремонти та вічливо розмовляють. У таких маленьких споріднених соціальних колах чоловіки та жінки не б'ють одне одного. Причина, через яку ніхто не обговорював книжку, полягала в тому, що всі говорили про петицію на виключення з її школи. Хтось про неї ще не чув, тож люди, що вже знали, із задоволенням переповідали почуту новину. Кожен доклався із тією інформацією, котру знав. Селез лише піддакувала в ході розмови, котру вела розпашила, жвава і обурена Маделін. Власне, Амабелла не сказала, що це був саме Зігі. Рената зробила такий висновок через те, що сталося під час орієнтаційної зустрічі. «Я чула на ній сліди від укусів. Це доволі страшно, особливо у їхньому віці». Коли Лілі ходила до садочка, в її групі була дівчинка, котра кусалася. Мала – Приходила додому в синцях. Мушу визнати, мені хотілося прибити башкетницю, але її мама була такою приємною жінкою. І так через це переживала. В тому то й справа. Завжди гірше, коли твоя дитина – агресор. Та ми ж говоримо про дітей. Хочу запитати, а чому вчителі цього не бачать? Невже Рената не може змусити Амабелло сказати, хто її кридить? Зрештою, їй же всього п'ять. Мабуть, якщо мати справу з обдарованою дитиною… Ой, я не знала, що з її обдарований. Не Зіги, Аннабела. Вона точно обдарована. Не Аннабела, а Амабела. Це що, вигадане ім'я? Ні-ні-ні, це французьке ім'я. Ти що, не чула, як Рената розповідала про це? Бідолашне диття, люди, все життя плутатимуть її ім'я. Гаррісон щодня грається з Зігі і ніколи не мав жодних проблем. Петиція? Це смішно. Дріб'язково. Кіш просто чудовий. Мадель, це ти сама пекла? Ага, сама розігріла. А я пам'ятаю, як Рената роздавала всім дітям. Крім ЗІІ, це було безсовісно. А хіба можна виключити дитину з державної школи? Хіба це можливо? Хіба державні школи не мусять навчати всіх? Мій чоловік каже, що ми всі надто чутливі і готові навішати на дітей ярлики агресорів, коли вони просто поводяться як діти. Він правду каже. Хоча спроби покусати чи душити. Хм, якби то була моя дитина. Ти б не ініціювала жодних петицій. Ні, не ініціювала б. Уринати купа грошей, чому їй не відправити амабелу до приватної школи. І тоді б її не треба було б мати справи з черню. А мені подобається зігі, і Джейн подобається не просто давати собі раду самій. А батько зігів взагалі існує? Хтось знає. Може, нарешті поговоримо про книжку? Маделін раптово згадала, що вона очолює засідання книжкового клубу. Мабуть, варто. А хто вже підписав цю петицію? Але готовий заприсягтися, що Харпер підписала. Харпер її розпочала. Цирината працює разом із чоловіком Харпер. Зачекайте, я, мабуть, переплутала. То твій чоловік Селесто? Ніби по сигналу всі раптом перевели погляд на Селесту. Вона судомно вчепилася в ніжку келиха. Пері та Рената працюють в одній галузі, сказала Селеста. Вони ледь знайомі. Ми ще не зустрічалися з Пері, правда? запитала Саманта. Він дуже таємничий чоловік. Він часто буває у відрядженнях, відповіла Селеста. Зараз він у Генуї. Ні, в Женеві, точно в Женеві. В розмові запанувала дивна пауза. Вона щось дивне сказала? Селеста відчувала, ніби люди ще чогось від неї чекають. «Ви матимете нагоду познайомитися з ним на благодійній вечірці», – сказала вона. «Пері, на відміну від інших чоловіків, любить костюмовані вечірки. Він зрадів, коли довідався, що день вечірки буде в місті». «Тобі потрібно намисто з перлів, як у Одрі і сніданку Тіфані», – сказав він. «Я куплю його тобі в Женеві у крамниці. Швейцарські перли». «Ні, не треба», – сказала вона. На костюмовані благодійні вечірки в школу треба одягати дешеву біжутерію, а не на мисто, що коштує більше грошей, аніж вони збирають на розумні дошки. Він купить її ідеальне на мисто. він любить коштовність. Воно буде ексклюзивне та коштуватиме як автомобіль. Коли Маделін його побачить, то з божеволі і Селесті захочеться зняти його та віддати їй. Купи для Маделін таке ж, хотіла вона сказати. і Пері зробив би це з великим задоволенням, але Мадлен ніколи б не прийняв такого подарунку. Дивно, що вона не може просто так подарувати Мадлен те, що перенесло б їй таку втіху. Усі збираються на вечірку? Весело запитала Селеста. Буде весело. Саманта. Ви бачили фотографії з доброчинної вечірки? Селеста виглядала приголомшливо. Очевидь, її перли були справжні. Але знаєте що? Я переглядала фотки, і в ній є щось таке печальне в обличчі, в очах. Ніби вона привида побачила. Ніби вона знала, що тієї ночі станеться щось жахливе. Розділ 45 «Було весело. Може, наступного разу я не забуду поговорити про книжку», – сказала Мадлен. Селеста залишилася, коли всі вже розійшлися. Вона щищала залишки їжі з тарілок та складала її до пусу до мийки. «Припини», – сказала Мадлен. – «ти завжди це робиш». Селеста мала талант до непомітного, ненав'язливого прибирання. Щоразу, коли Селеста навідувала Мадлен, то лишала кухню снотливо чистою, на ній усе сяйло. «Присядь і випий зі мною чаю перш ніж чекати», – сказала мадонь. «Глянь, у мене є кілька мафінів, які спекла Джейн, я була егоїсткою і не поділилася з ними і з гостями книжкового клубу». Очі Селести посвітлішали. Вона присіла, але знову незграбно привстала та запитала. «А де Ед? Може, він хоче б спокою в власному домі?» «Що? Не переймайся. Ед все ще хропе у хлоєному ліжку. Та яка різниця? Це й мій дім». Селести ледь помітно посміхнулася та сіла Це жахливо. «Я про бідолашну Джейн», – сказала вона, коли Маделін поставила перед нею тарілочку з мафіном. «Принаймні ми знаємо, що ніхто з присутніх сьогодні людей не підписуватиме ту дурнувату петицію», – сказала Маделін. «Коли вони всі сьогодні розмовляли, я думала про те, що доведеться пережити Джейн. Вона ж розповідала тобі історію про батька з її, правда?» Це було формальність. Джейн сказала їй, що розповіла все Селесті. На якусь хвильку Маделін відчула докори сумління, чи не буде… Пліткарством, якщо вона про це згадає, але ж то була Селеста, а отже все гаразд. Вона не любила плітки і не належала до тих мам, котрі завжди шукають свіжої поживи. Так, сказала Селеста та відкусила мафін. Чортівня, я його уголила, зізналася Маделін. Саме зараз цього вона й завела мову. Вона почувалася винною та хотіла зізнатися у відчутті полегшення. А може хотіла обтяжити цим знанням Селесту, що було ще гірше. Кого? запитала Селеста. Батька, батька її. я знаю, що не мала цього робити. Але як? насупила Селеста. Вона сказала тобі, як його звуть. Мені здається, не говорила. Вона сказала, що його звати Саксон Бенкс, сказала Мадрін. Знаєш, як містер Бенкс у мері Попінс? Джин сказала, він співав для неї пісеньку з фільму. Саме тому я запам'ятала його ім'я. З тобою все гаразд? Пішло не в ти горло? Селеста закашлялась та постукала себе в груди кулаком, її обличчя розчервонілося. Принести тобі води? ти сказала Саксон Бенкс. Хрипко перепитала Селеста. Вона прокашлялася і знову запитала цього разу повільніше. Саксон Бенкс? Так, сказала Мадвін. але чому ти питаєш? Їй вдарило струмом розуміння. Господи, ти його знаєш? У пері є двоюродний брат на ім'я Саксон Бенкс. Він. Вона замовкла, її очі розширилися. Він забудовник. Джейн сказала, той чоловік працював у будівельному бізнесі. Це доволі незвичне ім'я, сказала Мадвін. Вона старалася не видати своє хвилювання від цього жахливого узбіву. Звісно, той факт, що Пері, пов'язаний з Саксоном Бенксом, не надто тішить. Це не було збігом, про який можна сказати. Ох, і тісний світ. Жахливо. Але в цьому всьому була якась непереборна насолода, як і та огидна петиція. Все це змусило їй відволіктися від власних деталей, гіркіших, майже божевільних переживань через Абігел. «У нього троє дочок», – сказала Селеста. Вона намагалася опанувати свої думки. «Я знаю», – винувато сказала Мадель. Зведені сестри Зіги. вона пішла забрати з кухонного куточка свій айпад та поклала його на стіл. І він такий відданий своїй дружині, сказала Селеста, Мадлін знайшла потрібну сторінку. Він дуже приємний, приязний, веселий, навіть не можу уявити, що він зраджує своїй дружині, вже не кажучи про всі ці жорстокості. Мадлін підсунула до неї планшет, то він? Селеста, подивилась на фото. Так, Селеста збільшила картину двома пальцями. Може, я це вигадую, але мені здається, зігін на нього трохи схожий. Очі. Запитала Мадрин, знаю, я теж про це думала. Запанувала мовчанка. Селеста вдивлялася в екран планшета та барабанила пальцями по столу. Він мені подобається, глянула вона на Мадрін. На її обличчі застиг сором, ніби вона почувалася якимось чином відповідальною за те, що сталося. Він мені завжди подобався. Джейн сказала, що він дуже привабливий. Так, але Селеста відкинулася на спинку стільця та відсунула айпад. Я не знаю, що робити. Тобто тепер я маю, мушу щось з цим зробити. Це так? Складно, якби він її звалтував, я б заявила в поліцію, але певним чином це можна вважати зґвалтуванням, сказала Мадрін, це було б зґвалтування чи наруга, я не знаю щось. Так, але я знаю, сказала Мадрін. Знаю, не можна його посадити, заграти лише за те, що він мерзотник. Ми не знаємо, напевно, сказала Селеста за хвилинку, все ще роздивляючись фото. Може, вона не розчула ім'я, чи. Чи, може, є інше Саксон Бенк? сказала Мадрін. Просто про якого не знає Гол. Не всі розміщують інформацію про себе в інтернеті. І справді, сказала Селест з надмірним ентузіазмом. Але вони обидві знали, що то він. Він підходив під всі описи. Які шанси того, що два саксони-бенкси, котрі займаються будівництвом? Пері з ним у близьких стосунках, запитала Мадлін. Відтоді, як у нас усіх з'явилися діти, ми не часто бачимось. Він живе в центральній частині Австралії, відповіла Селеста. Та малими вони спері дуже близькі. «Їхні мами – однояйцеві близнюки». «Ось звідки твої близнюки?» «Ми теж так завжди думали», – сказала Селеста нечітко. «Але потім я дізналася, що вони лише близнята, а не однояйцеві близнюки. Тож, мої хлопці, це просто диво». Її голос стишився. «Господи, що мені робити при зустрічі з Санксом Бенксом?» «Ми говорили про те, щоб наступного року їхати в Західну Австралію на велику сімейну зустріч. Чи треба мені сказати про це Пері? Чи варто взагалі йому розповідати? Він засмутиться, правда? А ми нічого з цим не зможемо зробити, хіба ні? Нічого? Якби я була на твоєму місці, то вирішила б нічого не говорити. Еду, а потім неодмінно вибовкала б. Він може розсердитись, сказала Селеста та якось дивно глянула на Мадлін. Крадькома майже по -дичачому. На свого кузина прадурка? Думаю, запросто. Ні, на мене. Селеста обтягнула руками свою блузку. На тебе? Думаєш, він захищатиме свого брата? запитала Мадлін. Може й так. Буде дуже незручно, сказала Селеста. «Коли перезустрінеться Джейн у школі, знаючи це все, що ми з тобою знаємо?» «Так, тож, може, тобі справді варто тримати це в таємниці, Селесто?» Урочисто сказала мадель, розуміючи, що якби справа торкалася Еда, то вона б верещала. «Ти знаєш, що твій огидний брат зробив з моєю подругою? В життєї миті, коли б він зайшов у двері?» «І Джейн теж не скажемо?» – поморщилася Селеста. «В жодному разі, думаю, не треба». Вона прикусила щоку. А ти як думаєш? Джейн образиться і розсердиться, якщо дізнається, але яку користь принесе їй це знання. Не схоже було, що вона хотіла, аби Зії підтримував хоч якісь стосунки з цим чоловіком. Я теж так думаю, сказала Селеста. Та ми не знаємо, напевно, що це саме він. Не знаємо, погодилась Мадрін. Очевидно, Селесті було важливо, щоб ця думка прозвучала ще раз. То було для неї своєрідним захистом. Я не вмію зберігати таємниці, дізналася Мадрін. Справді, Селеста скривилася. А я добре вмію. Розділ 46. Селеста їхала додому із засідання книжкового клубу та згадувала, коли ж вона востаннє бачила Саксона Бенкса та його дружину Елені. То було на весіллі в Аделаїді незадовго до того, як вона завагітніла хлопцям. Величезне весілля одного з численних кузенів Пері. Випадково вони одночасно під'їхали до місця події та припаркувалися поруч із Саксоном. У церкві вони не бачили одне одного, тож обоє вискочили з автівок та заходилися обніматися та плескати одне одного по спині. І вперед в Саксона на очах були сльози. Поміж ними панувала справжня любов та приязнь. Селеста і Елеві ловили дрижаки у коктейльних сукнях та з нетерпінням чекали на щось міцне після тривалої церемонії в холодній вогкій церкві. «Кажуть, тут чудово готують», – сказав Саксон, потираючи руки, коли вони прямували до теплого ресторану, а жабтом Елені зупинилася. Вона забула свій телефон на лаві у церкві. Дорога до церкви назад зайняла б годину. «Лишайся, я пойду». Сказала Елеві, але Саксон лише закотив очі та відповів «Ні, кохана, нікуди ти не підеш». Врешті по телефон поїхали пері з Саксоном, а Селеста та Елені пішли в ресторан та насолоджувалися шампанським біля каміна. «Почуваюся жахливо», – радісно сказала Елені, подаючи знак офіціанту налити їй ще шампансько. «Ні, кохана, нікуди ти не підеш». Як міг чоловік, котрий з такою турботою, шляхетністю і гумором відреагував на цю прикрість. Бути тією людиною, котра так скривдила 19 дівчину. Але Селеста мала б знати, як ніхто, що таке, звісно, можливо. Перб теж повернувся по її телефон. Може, обидва чоловіки мають одинаковий психічний розлад. Психічні хвороби є спадковими, а періс з Саксоном були дітьми однояців і близнюків. З точки зору генетики, вони не просто двоюрідні брати, а майже рідні. Чи може це їхні мами щось із ними зробили? Понівечили. Джента та Еліс були милими, подібними на Ельфію жінками з практично однаковими майже дитячими голосами жінким сміхом та гарними вилицями. Такі пані вважаються дуже жіночними і покірними, але насправді мають які завгодно риси, окрім покірності. Такі жінки приваблюють успішних чоловіків, котрі днями роздають казівки, а потім приходять додому та в усьому куряться своїм дружинам. Може, в тому й була проблема. Селесті та Елені бракувало того особливого поєднання м'ягкості та влади. Вони були звичайними дівчатами і не могли змагатися з тими взірцями жіноцтва, котрими були для своїх синів Джин та Елліс. Тож у Пері та Саксона з'явилися ці прикрі глюки. Але те, що Саксон зробив із Джейн, було набагато гірше за те, що коли-небудь робив Пері. У Пері був кепський характер, і все. Він просто запальний, вибуховий. Стресова робота, втома та безкінечна верениця далеких поїздок робили його дратівливим. Звісно, це все його не виправдовувало, але принаймні, його можна було зрозуміти. Він не зловтішався, не був лихим, а ось бідолашна Елені, сама того не знаючи, була одружена з лихим чоловіком. Чи мусить Селеста сказати Елені, що зробив їй чоловік? Вона тепер відповідальна, Перед п'яненькими молоденькими дівчатками, яких так легко вразити, і котрих Саксон, ймовірно, все ще знімав у барах, але ж вони не знали, напевно, що то він. Селиста заїхала у двір, торкнулася вимикача дверей у великий, на три автівки гараж та замилувалася дивовижною панорамою, мерехливі вогні, будинку навколо бухти, темна могуть океану. Двері у гараж відчинилися, немов завіса, відкриваючи. Освітлене приміщення. Машина з муркотом заїхала всередину. Селеста навіть не мусила тиснути на педаль газу. Вона повернула ключ, запанувала тиша. В тому іншому житті, яке вона собі планувала, не було гаража. Був лише критий паркінг на увесь багатоквартирний будинок. Але місця там були маленькі, відмічені великими бетонними стовпами. Вона зарані знала, що розіб'є задню фару, бо жахливо паркувалася. Селеста підтягнула рукав, блузки та подивилася на син... на руці. Так, Селесто, лишайся з чоловіком, котрий робить з тобою таке, лишайся через класну парковку. Вона відчинила двері машини. Принаймні, він не настільки поганий, як його кузен. Розділ 47. То як звати цю писану петицію? Запитав батько Джейн. Навіщо за тобі? Що ти з нею зробиш, тату? Запитав Дейн. Поламаєш їй коліна? Хотілося б, чорт забирай, відповів він. Він підняв на світло маленький шматок пазла та примружився, роздивляючись його. І що то за ім'я Амабел Дурнувати ім'я. Що не так із амабелою? Воговнука звуть Зії, нагадав батькові Дейн. Агов, то взагалі-то була моя ідея. Джейн сиділа у батьківському домі за столом пила чай, гризла печиво та складала пазли. Зії спав у старій спальні Джейн. Завтра вона не поведе його до школи, тож вони залишаються тут на ніч і проведуть лінивий ранок. Рената і її друзі можуть втішатися. Розглядаючи мамину персико вершкову кухню в стилі 80-х, Джейн думала, що, можливо, вона більше ніколи не повернеться в Піріві. Тут її місце. То взагалі була божевільна ідея переїхати так далеко. Це як хвороба. Її мотиви були хворобливі та дивні. Тож ось її покарання. Джейн насолоджувалася звичністю усіх речей. Чашок, старого коричневого чайника, скатертини, запаху дому, ну і, звісно, пазлів. Її сім'я Палко любила пазли. Скільки Джейн себе пам'ятала. За столом на кухні ніколи не їли, лише складали пазли. Сьогодні вони розпочали нову картинку. Тато Джейн замовив її онлайн. Пазл на 2000 шматочків. Імпресіоністська картина, багато розбитих переливів кольорів. Може, мені варто переїхати назад? сказала вона, ніби пробуючи на смак слова та прислухаючись до власних відчуттів. Та щойно вона це промовила вголос, як чомусь, на думку, спав блакитний блюз, пригадався запах кави, мерехлива, сафірова блакить моря, та те, як завжди, підморгував їй Том, подаючи каву, ніби у них був таємний спільний жарт. Подумала про Мадлін, котра, наче списа, тримала в руках рулон картону і піднімалася сходами до її квартири. Про Селесту, її хвостик та їхні ранкові прогулянки під високим араукаріями. Джейн подумала про літні вечори на початку року, коли вони з Їгій йшли на пляж одразу після школи. Він знімав шкільні туфлі та шкарпетки, скидав з себе шорти і футболкою біг у воду в самих трусах. А вона наздоганяла доганяла його із тюбиком сонцезахисного крему в руках. І вони обоє радісно сміялися, коли її накривало білою піною хвиль. Нещодавно, завдяки Мадлін, вона отримала двоє нових вигідних місцевих клієнтів неподалік від дому: ідеальне м'ясо пірів та авторемонт від Тома О'Брайна. Їхні квитанці не тхнули сигаретами чи фастфудом, власне, квитанці Тома Обраєна мали легкий аромат сушених квітів. Шокована вона усвідомила, що кілька найщасливіших моментів її життя. Сталося в останні кілька місяців. Але нам так подобається там жити», – сказала вона. «А Зігі подобається школа. Ну, зазвичай». Вона пригадала, як він плакав цього вечора. Вона просто не могла щодня відправляти його до школи, де діти говорять йому, що батьки не дозволяють їм з ними гратися. «Якщо хочеш залишитися, залишайся», – сказав тато. «Ти не можеш дозволити, щоб та жінка випхала тебе із школи. Чому б їй не піти?» «Я не вірю, що з її міг скридити її доньку», сказала мама Джейн, уважно дивлячись на шматок пазла, який вона швидко переклала з місця на місце. «Справа в тому, що вона в це вірить», сказала Джейн. Вона спробувала покласти один шматок у правому нижньому кутку картини. І інші батьки теж у це вірять. «А я не знаю, я не можу, напевно, сказати, що він цього не робив». «Той шматочок туди не підходить», сказала їй мама. «А я можу, напевно, сказати, що він цього не робив. Йому просто таке непритамане той шматочок не пасує, це частина капелюх панянки. Про що я казала? Ага, Зіги, кажу тобі. Господи, ти була найсором'язливішою дитиною в школі, коли не могла нікому сказати. Ну і, звісно, у Попі була найдобріша вдача. Мам, вдача Попі не має значення. Джейн здалася і кинула той шматочок пазла. Її переживання вилилися в цей неочікуваний вибух гніву та роздратування, який дістався їй бідолашній беззахисній мамі. На Бога Зігі не реінкарнація Попі. Попі навіть не вірив у реінкарнацію. А ще ми не знаємо, які риси характеру Зігі міг успадкувати від свого батька. Бо його батько був, вона замовкла саме вчасно, ідіотка. За столом раптом запанувала тиша. Дейн підвів голову від пазлів та потягнувся через стіл, щоб покласти часточку пазла. Люба, що ти таке говориш? Мама ніфтем зняла кришку, що приклеїть до її кутика губ. Він тебе скривдив? Джейн подивилася на людей за столом. День зустрів її погляд запитання, Мама нервово перебирала пальцями. Батько стиснув щелеп, у його погляді читався страх. Звісно, ні, сказала вона. Коли хтось, кого ти любиш, залежить від твоєї брехні, казати неправду легко. Вибачте, господи, ні. Я не це хотіла сказати. Я хотіла сказати, що біологічний батько з її був абсолютно чужою мені людиною. Тобто він здавався милим і все таки. Але ж ми про нього нічогісненько не знаємо. І я знаю, що це соромно. Думаю, ми вже... «Оговталися від твоєї зухвалої поведінки, Джейн», – сказав Дейн. «Він і на мить не купився на її брехню. Вона це розуміла. Та брехня була не так потрібна йому, як батькам». «Це точно», – сказала мама. «І мені байдуже, який був той чоловік, я знаю свого внука. Він не кривдить інших і ніколи не кривдитиме». Саме так, – погодився батько. Його плечі опустилися, він відпив ковток кави та взяв наступний шматок пазла. «Якщо ти не віриш у дорогенька, мама Джейн. Ти цьнула в неї пальцем. Це не значить, що ти не можеш відродитися в комусь іншому. Джонатан. Коли я вперше побачив ігровий майданчик у школі Пір'єві, то подумав, що він просто чудовий. Скільки там схованок. Але тепер я бачу його недоліки. У школі стільки всього відбувалося, а вчителі й гадки не мали.